і я взяв внучку за руку. «Підемо геть звідси», сказав їй знічено. «Вже темніє. Бабуся буде сварити, що затримуємося». Дівча зрозуміла, що я чогось не договорюю. Дівча мало підозру, що з лісом на піщаних горбах щось приключилося трагічне, і воно було готове не рушати з місця і очікувати хоч до півночі, щоб відкрилися всі тайни, на які вона була охоче. В цю ж хвилю десь збоку. Десь у яру, десь, може, на найвищому горбі, десь, може, з-під берегів плакучих струмків обізвалась насмілива гра кларнета. Власне, це був довгий, протяжний і монотонний звук. ну і да, іще в ньому мелодії не відчувалося, іще кларнет, мов би, пробував свій голос. «Ти чуєш, Яринко?» – сказав я, поклавши палець на губи. «Хтось пробує грати на кларнеті». Дівча довго надслуховувало, звук далі плив у тиші, він немовби снувався пасмами павутиння, що обсотувало собою дерева, і дерева, запелені павутинням, хилилися покірливо донизу. Ні, я нічого не чую, говорило мені дівча. Це вам, дідусю, певно, причулося або ж я оглухла і засміялася. Я гладив її голівку і думав що кларнет тепер почав грати сумовиту мелодію. Мелодія на когось нарікала і когось кудись кликала. Дівчаті ця мелодія, вочевидь, не призначена. Мелодія була призначена для когось. Для когось. І, може також, для мене. Наші з мандрівки поміж деревами, що ростуть на піщаних горбах, були зазвичай одноманітні. Уверх, вниз, зручною стежкою, інколи ми, щоправда, спиналися на пагорби або ж просто петляли поміж деревами навпростець, що було, мабуть, і цікавіше, тут втеклі від стежок буки і граби не виділялися пильною увагою людей і їх не покарбували іменами та знаками. Дерева, ймовірно, людей зблизька і не біділи, здебільше тільки чули голоси, і цього їм деревам вистачало. Однак нам із Олею здавалося, що втеклі дерева були до нас прихильнішими. Птахи, що тут гніздилися, і вивірки в дуплах, підпускали до себе зовсім близько, і ми мали нагоду спостерігати забави білченят, сорочачі крикливі хори, задумливе очікувальне погойдування зозулі поблизу гніздечка сірої пташини, яке вона приліпила на розвилці трьох конарів. Генген -ген восени нам було подаровано підглянути і підслухати маленьку крихітну містерію природи. З високої гілки обірвався, злегка тріснувши, буковий листок і, ніжно фуркочучи, повільно, колами опускався вниз, приглядаючись, де йому зручніше впасти. Одного надвечір'ям ми змінили маршрут нашого мандрування. Повернули праворуч і, обминаючи пагорб, Рушили вздовж гнилого потічка, поки стежина вузька і волога знову не полізла вгору улоговиною, логовиною, по якій у дощі спливали вниз, вибиваючи в піщаному ґрунті борозни потоки води. Тоді я помітив ліворуч на похилому схилі, що поступово горбився, випростувався і різ угору, поки не зупинився десь там над піщаною прірвою поміж деревами численні розкопи, ями і рови котрі необережно теж вважав роботою дощових потоків. Але Олюня якось мимохідь пожалувалася, що тут завжди стає їй моторошно, і попросила приспішити ходу, бо вже зовсім темніє, а під ногами мокро. А щоб ти знав, що отут, на цьому місці, німці розстрілювали італійських жовнірів, які відмовилися йти на фронт. Тут їх і закопували. Їх тут згинуло, здається, дві тисячі. Оці ями, оці вирви – це їхні розриті могили. Ось дивися-но, на пам'ять про них тут закопано березовий вояцький хрест. «Чого ж могили розкопані?» – допитувався я. Розповідають, що опісля, коли німці палили патинки, трупи розстріляних вони видобували з ям і спалили, а кісточки перемололи. Десь там внизу стояла дробарка, млин – що перемелював кістки. Господи, тіла спалили, кістки перемололи, а душі солдатські залишилися тут.